Información rico ya ¿Y cuántos más Van a quedar? ¡Picocha! ¡Picocha! ¡Picocha! Yo! En esta absurda Derrota sin final Dos semanas Tres semanas O 40 mil mañanas Que pringue La madre de Dios ¿Cuánto horror habrá que ver? ¿Cuántos golpes recién Adam shows not never when guztiak ba, hemen gaude beste aste bat turru turute tu irratian pikotsan eta e, gaurko irratsaioan ba gabonak eta olentzero es Horri ya, espiritu navideños beteta gaude gaztetxeko bazuronetan Bai <risa> Ba, bai, eta Bai, bo, tu guia estudioan Bakea, bakea, eta na... todo, todo, todo bonito y feliz, todo, todo de rosa Saberan pues, egitute berden bat, ez? ¿eh? Bai hor gaztetxeko atarian, ez? Atarian, bai, guztikusut, bai. arratoi bat da gaur partzerakoan, horre dekora sinua bezala, disekatuta zegoen. Hori zersen e, umea, umearen lekuan zegoen. Bai, bai. <laughs> ba horretarako ba, horri buruzitxegiteko, ba, etorri dira gautkoan e, irati eta jagoba, e, arratsaldeon gabon, o... Gauratxalde o... hon bai. Eta, ba, ziko gara. Ipuin zarrek eman zioten dotea Egu berria iragartzeko tripaundi arlotea Makilajean egin diogu Operazio fuertea kondaira askimetu atakar Baina zaku abetea Kondaira aski metu adakar Baina zaku zur aktibitatea hiru hitz hingo gaur erratean. E, eta bueno, zuke sentu suna. Ire eta Iderita Iago dira e, eta bueno, bioka parte hartzen duzu e Olontzeroren antolalkuntzan. E, nola, nola parte hartzen duzu? Edo nola zein dasuen paperan antolalkunta horretan. Ba, <coughs> ni ja da nor machat 3 kontu honekin Eta eta hori batzordean ibitzena Izbastetsaren izenean eta eta koordinatzen eta hori e, e, proiektu hau aurrekag eramateko, eh, denun artean. E, batzorde bate ipatu duzu, eta asko parte hartu duzu, talde gutxi, nola zer da hori haseratu. Bai, ba batzordea matez ere eh gara herriko e, kultura elkartea esberdinak eta eskoletako eh guraso guraso batxarra edo elkartea edo guraso Ura, taldea bai eta eta, eta hori batez ere hor egoten gara bai eta udaleratzeko teknikari egondarraken eta hori jastetzea gune danok eh ikastola eh Montpellier e, San Gabriel eta eta eta, eta eskontrila Eta hori. Eta, eta Larrañetakoak ere, e, batez ere hori Antolatzeko 31 egiten den mendi mendibilbidea. Eta bueno, denon artean hori, eh iazko hildoare hildua jarraituz, bueno, berrikuntza baten bat esaltu da, ba utero bezala, es ez? askenean berrikuntzak eta hobekuntzak egotea ondo etortzen da. Eta orokorrean orokorrean eh iazko iazko programarekin jarraituko dugu eta ori, biedu irugausa berri daude, baina... baina hori... Zuke irati nola, nola parte hartzen duzu? Bueno, ba, ni dura zakitzen bat urte da guen olentxelo komo bidan, eta aurrtu nadibidez, ba... iratzo papera egiten edo... Ba, duzu e... talde bat, e, olentxelo hori lamutzen iratxo fanzten zaretzenak, eta iratxo egiten duzue, e, nola sortu zen, eta zergatik... Zerratik sortu direa iratxoak, lehen ez zauden e, e, eno golen zero, norain zerratikoak. Bai, sortu zenez, golen zero geitzi eragin ostean ideia, e, bueno, berbenagat egiteko ideia, ban, ikusi genuen, e, umeak naiko txikiak zirela, eta ordoan behar zutela norbait ebentzat pizkat laguntzeko aiei, aiei dantzatzen eta dantzak irakasteko, sobretodo. Da, zirginen, ba, bertzonei Galdetzen, gazetzeko egi, gaztolako egi, mojetako egi, bueno, eskontriakoki, guztiei. Daskenean jendea e, aterazen hartik, da hori egiten du gaur egon. Gondeko, emorrotzen gara, emorrotzen gara, eta... Eri, berberen emorrezen gara. Dantzak egiteko, ze, ze dantza egiten dira? Pa, gillenak, eta eh, kolor pertsen dantzak dira. Lo creo, vagamente hablando, esa quitó rockero hoy es. Hasta tuades aquí, ahora un barrio mingi ta O sea, esa ley que direla, los animadores socioculturales este, on entero ¿ves? Bueno. Ya ¿eh? lo que es. E guberria ta <risa> consumoa. Uztartu dira elkarri Telebistako aurren ordutan Konturatzen gara sarri Olentzer esan diote Gure enpresara etorri Egu berria saltzen dugu Tazuka urpegia jarri Egu berria saltzen dugu Tazuk aurpegia jarri Doela iru urtetik parte hartzen duzura eta doela iru urtetik e, horretzeron taldea gehiago parte hartzen dutela, ez? Eta horrek ekarri du e, kulturprogramazio zabalbat e, daukagu okura horrean, ba, kulturprogramazio zabalbat antoratzea, antoratzea e, Nola sortu zen eh ideia hori edo orrun no? aipatu mm -hmm. e, duzu antolatzen direla gauzak bat zordean, baina zeindarren burua edo zeindar fisikal jaitzan de filosofia edo oñarra oñarria. Ba <coughs> eh batez ere e, elkarlanean e, oñarritzen da, ez? Eh jendearen ba bolontarien aportazioak eta eta denon artean aurrera lamatea eh ole ole txiroa kulturalaren 15 gasteak es. Azkenean e, e, bakoitzaren esparruan eh barruan dauden dauden gauzak aurrera eramatea, badibidez eh pilotariago aldean badaude, ba pilota partidak egiten dira, dantsaria, dantsa plaza, ba kolektibo edo talde bakoitzak egiten du bere aportazioa eta azkenean denon artean e, aurrera dugu, es, perdon, eh aurrera eramaten dugu, es. Orduan talde eta lakuetzak aportatzen berari alprotik eh programazioa salbatu osatzen da. Bai, hori da, hori da. Bakuitzak beren tokea beren tokea ematen dio, eh gustuen arabera eta batez ere saiatzen dira hori. Eh, badibidez, e, berbena bat egin berbaldin bada, ba herriko musikariak izatea, pilota partia bat egin daude eh pilotariak, eh dantzariak, e, guztia. Saiatzen dira hori, herrian murgilduta dago antzen da guztia, aktibatzea. Eta, eta horrekin aurrera dematea aldugu nenean, ez? Ekintza guztiak aurran zantira, edo ena guztiak zentzat ere eh? bai. Ez, e, denetarik dago, denetarik azkenean gusto e, guztietarako gauzal daudilea esan monukez. Adibidez, gaur egonda dantza plaza, e, adibin guztietako jendea gonda dantxa plazan, e, ama, boste, ama bostean egon zen unbentxako antxerki bat, Eta hori, programasiba bilpasatxena purba, diar ere umen txako, menatxarien jokoa egongo da Ogeita zeian egongo da esku pilota tallerra e, umen babri ikastaroa e, Eta ero geita saspiane eta goita maikan egongo dira pilota partidak e, Abenduaren ogeita sortxian egongo da zumba ikastaroa E, eta batez ere hori eh badin tartei bat eh denuen indartu, ez? Ze normalean ez zuten parte hartzen eta eta 15 eta 15 eta urtetara 19 urtetar arte, naizketan agusiagoak naizetan agusiagoak izan, ba, ba ere parte hartuko dute eh e, ikastaro ikastaroetan, ez? Bero 30ean badago Balago pro, proiektu bat erriko e, gazteek egin dutena e, <coughs> dokumental bat egin dute, holentxer e, hori buruz, aurreko urtean bra, e, bra batu takuarekin oinak reituta, eta elkarrizketa batzuk egin dituzte, eta blazo jaurek dute. Gero Gita Maikan e, bezala egingo da mendi bilbidea, pikola kruzera, eta hori berrikuntza ere egongo da euskal mitologiari buruzko itsaldia egongo da urtarrilaren bian eta eta gero gasteentzako gasteentzako ba aurten ere eh e, fudbito fudbito e, da eh aipatzen duzu bueno duzu la... joder badago eh... alderarik ja antu kalotilla Aipatu e, duzu programazio guztiak, agorantan emogodire egitarauan egitaraua. e, Baina, badudea gozatzuk, e, bereziak edo berriak ez Aipatu e, duzu ez tunba edantza e, edo irogik edo zerro da hori zer e, Nondik non sortu da, zer et batik eta... Ba, oinarnia ba, izan zen, batzorte etik aterazenei hori e, Berde nuela e, gazten proposamena, proposamena batu eta oso urbile auki genuen, eta aukere auki genuen, zuzenean e, iratxon baina joan gineen, ze agintarte horren barruan daude, eta, eta sangrien proposamen bate egiteko, eta zumba erritea izan zen aien proposamena, da regertoi erremotik oinarrituta erobik e, moduko bat, ez dakitasko riguru, nienez nesitantxaria, eta, eta hori izango da ba nego ona, eh, i pordia mugitzen, eh, es? zego. Eso, es eso. <risa> <risa> eh, gero eh, bizala, eh, aztean, eh ta, eta zi hobitu zela Juanen hastean eta ikastetxan eh, zure laguna Mari Domengileekin eta eta bueno, beste batzuk ibili gara Bertsotan. Eh, aurrekin Jolaspe eta hori. Eh, ez da ki nola, no le hori. Hori le bai Berritza ideaez, eh, olentzero batzordetik proposatzen baita aurrekin egiteko esko ikastetxeetan Zuro nora zitituza edo nora ikusi duzu? Nintzat, bintzat edarra izan no, da, ezakit e Igual, umen jarriar ikustan duzulako edo Umen parte hartzan modu batean eta zer duten eskaltu edo zer Bintzat gure kasuan edo Zeran prestatzen dituzten gauzak ba olentzorako edo ezakit Nintzat edarra izan no, da De lo eh valor garantía, bueno, pro procuran hori ontzabena, programación de valor garantía en día eh euskarak, ¿es? Eh, bai, batez ere saiatzen gara, saiatzen gara hori izaintzen, ¿es? Eh, horrela gainetiko egitatuta bidesolentzero, eh Antolatgoi eh, antola, eh futito E antolaksendutena, adibidez, euskaldunak dira, aitortzarra hori eta indikakostari dira horretan eta saiatzen dira euskara bultzatzen. Umentsako pilota hori porrela kirolian sartuta, umentzako pilota ipastaro ere euskaraz izango da eta, eta gehiena edo guztiera euskaraz izango da. Eh zeroba beste gauza bat fisar batean atentzioa egiten duna, e, dokumentalaren kontua ez? E, nola egin erinda... Grabaketa, e, zergatik edo nintu sortu da idei hori. Ba, dokumentalaren kontua izan se Ba, beti, ba... Esan... E, e, sortu zen idea oletxeroren grabaketa bat egitea En e, prinsipios ezen dokumental bat egingo Baina... E, sortu zen idea hori, egite, hori egitearen idea Eta... Eta burka burka... Ba, Hori, aurrera ere manda, eta hori, elkarrizketa batzuk egin dituzte, e, John Fernandez eta Egoitz egon dira horretan, eta elkarrizketa ekin, eta hori, saiatu dira dokumental ba, ahalik eta horrein egite. Eta zer jasoko du dokumental horrek, zer jasotzen du? Ba... <coughs> e Adi, e, iritsi batzuk, horrela olentxeron orre parte hartzen duen jendearen arteko e, iritxiak eta, eta bueno, orre, irudiak aterako dira eta bur bat nola egiten dugun, batez ere olentxeroagun ari buruzkoa izango da eta, eta nola nola egiten den, batez ere bere handiena da gure aurri goizean auso-sauzo oso, jaten garela e, abestera eta eta mireste hori politala jendea jende guztiak ez daki hori edo edo badaki baina uzun parte hartzen eta eta hori ikusiko da dokumentale. Eh kontatu igual <coughs> Egoizeko, konturi, biokego, sarete, es, para, eh oizko kontatu bio gozabet kontatu zer den da nola nola sentitu service zaiten, zer zerkatik zuzen gustoko edo zer egiten da. Olaiz ere alguna goizia. Ba, bueno, goizia naiten duguna normalean da lengo Buenos, eh... Zabean geratu, da gero Durainorako baserrira igo da, ba, ba e, batzuk egun dira bere, jotzen, eh abestu, dantzatu ta da, ezakiz, giro euskaldun herrikoi bat sortzea. Da, bueno, da gero aosos aosos, ezakiz, gara, da landan ireta adantzat, o lanseg programaziotik, eh gausarik politena da, sin duda, gainera. Gere ba, no, no, horrekin horrekin haus nago Gere bereziki hori e, iratilezala urtero, urtero joaten naiz Eta, eta hori parte hartzen dut aldudan guztia Bertxo Batxuk volta, edo muntzika jo Eta oso berezia da Ze azkenean e, ausuetara urtean zean Bigutxienez laguna asko dauzkata ausuetan Eta da egun beresia se da egun hori hori onletxero eguna Eta aiekin elkartzen zara Etorria, eh, aosokoak ek inplikatzen dira horretan, beti jartzen lidute amaiketakoa, jateko, edateko eta eta postasunerare ematen dugu aosoetara Nire nire uste da oso garrantzitsua da. Sazkeneanzuk ematen duzu e, goizean goizioak delsara hara eta landu pagduzu, maihaietek ere mantentute dute guztia e, a mie lotura eh antziniare edo lentzeroren jatorrian eh garaian edo neguan Basarri-bazarri joateko hoiturarekin edo higendean kartzea eta arreman amatetzea horrekin dotuko esan dukete. Anyway. Bai, nire ustez bai, nire ustez bai oso, oso garantzitsua da eta oso, oso gidentzalda nire ustez da egun oso handia. handia. Horri, erriko trapaganango gazteak e, aien hau zuetara eta, eta hori, azken handa alaitasuna posa eta oso berezia da. O zure besiera, eskeenean ere aputzen duzu, es. Ez da betiko gabunak, ez da betiko zure familiarekin egiten duzu una foalia edo da gausa desberdin bat, es. Goizean eh, arteko generekiko harremanak eta eta oso politada, oso politada. Publicítatez, gañez caja aurraren gogoa bete. Amona osaba, izeba ama, dendako eskaparate. Denen artean, diltzen ditugu, dozen aterdi pakete. Oparirikan ez dakarrenak, aurrik ezote du maite. Oparirikan ez dakarrenak, Aurrik ote so du maite Aikusten duela behi programazioan Gurtarri Lillaren piano pongo dela Euskal mitologia libruzko ditzaldibat Euskal dikanto batu da hori edo non. da hori Ba, ba, batxurdean eh, batxurdean antiraxen Eta, eta hori toke bat da egongo den itxaldi bakarra eta azkenean hori erringo genuen e, solstizio hori buruz baina azkenean e, hori nola ia pasatuta segoen azkenean mitologiari buruz erringo dugu, eritxaber gara torriko daz, ez dagoa da eta, eta bueno e, mendig mea txalditik ere muskizein uste dute eman zuela eman zuela itxaldi hori eta azendean eko gustera geratu zera Egon eh, bueno, ordoen eh... Bukatzeko, e, e, e, pixoat, errepeketu, datako guretzeko Ba, <coughs> bueno, ja, asita dago guztia, ez? E, Amagoztean izan zen Amagoztean izan zen e, aurren, e, aurren txako e, antxefkiat e, Eskondria eskolako e, aretoa, aretoa, aretoa bete zen Eta gaur... Ba, plaza gondela, ba, Bai, gaur dantza plaza gondela ba, dena bermek mundi gaurdas gero Azerenean meatzarien jokoa izango da, 5 herritaren jano plaza. Pero, pilota partiduak? Bai, eh, San Gabrielen, eh, San Gabrielen, San Gabrielgo jaietan, eh, pilota pilota ikastaro eh aurretan. Eta negondo ateratzen, parte hartu zuten eta burura hori, hone pilotata taldea murrstuz hori eh egitearen ideia, es orintzero kulturalaren barruan, ba basatzea hori umentzako baiz da beti pina izango edo antzerkia edo zerbait esberdina, es ez? eta bate seri hori e, umeankori eh denola atrapagan ez dago umentzak umentzako pilot eskolarik, ba, ba eta 87 91an egongo dira. Bueno, se lo llego Creo que le entiendo una entre una, ¿eh? Vale, le entiendo una bueno, le entiendo una A ver, es ahora se te hagan en el Como te hagan Aos, aos, aos, yo a te La plaza Tengo que ir a esa chocer gero arrastra A vos te rita A vos gero político De ría A mayera, Bai, herriko musikari esberdinen berbena hongo da muntzako. Pero a tornar un batea, nabendoren 88an, eh e, e, edo saio horongo da, ez. Bai, eh askenean e, da eta ez da Urdin Institutuan izango eta eskontria eskolari izango da arratsaldeko 6etan. E, gero dokumentalaren kontua Azkenanean, eh, 7etan Jauregian, eh, e, da ba dokumentala. Berakutziko da, dokumentala. Ez da itzari, ikizera, boditu susundiek. Espe Esperatu <risa> bait. Esperatu, pero du tu tamaño gaiago itsegitea, ez? Ez, Azkenanean, ondoren 91an eh urtari agurra, ez? Mendik baiik, bai. Eh, 11 herrita nereatu para Picola Crufen, ani gongo da Ee, chorizo Hanna ¿Eta ¿Había ratar en Axel? Viene ese así que Valores fuera Lani y Mardut Dice a lo ver que le escucho las entidades A E, bueno, eta bueno, daori da ekintza bat nahiko berria, es, arrakastatua izan da itzaten dira azken urteetan indarra handia hartu duena. Bai, azkenean eh oitura hori badago, ez? E, urteari urteari bukaera emateko mendiraile bateko oitura, baina azkenean hori lortu dugu eh e, implicatza la rañeta mendi e, elkartera eta eta hiek e dute mendibilbide hori eta eta hori e, jendea jendea joatetan. Eta hori partu dugu urtarrilaren bian izango dela mitologia libursko hitzaldia eta e, bukatzeko futbito fud, txapelketa Bai, horak nire dira endika eta aurri eta uste dut neto jalde osatu direla da hori urtarrilaren laguan izango da finalda, baina kanporak eta dira Eta e, jo, jolaztuko da institutoko futbitozula ere Bueno, pordoan eh hau da atrapan porque labortan dago de kultura digitala. Eh Urbilena Urbilena datorren asteartean. Eh Goizean auzo auzo es, Leizitza herritan zabailan eta da dagongo gar, por da nego. Joan oste dike itxeko. Zerbait arraigo momentu ez Ez ere jende animatzea, eh? Euskera goizeko beleratzietan eh, zabaian egon direla, eh al, albe albe eta eta 12 hain gasterak ez direnak agora plazan, edo gazte sentitzen direnak ere e, beleratzi zertitan etorri daitezke zabaiera. <gülüyor> <gülüyor> vale, ba, eskerik eh beste bat daite. Eh? Bai, aste arte larreduan. Bentseroren bisita ezta, aur guztien ondasuna Asko eskulan oso merkean, xautzen dute eguna Munduko beste puntan daukazu, hostailu gile laguna Beste aur batek egingo zuen, zukapurtuko duzuna Beste aurbateke bate egingo zuen zukapuruko duuzuna Gauza kostata sortzen direla ikasiz nahi ditutezkin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 roshi nunangine